Dios amoite Galegos no baixo Ola, moi boas tardes, Dionisio Ola, boa tarde Boa tarde, benvido Estamos falando con Dionisio Pereira Que é historiador e investigador de traballos interesantísimos Que precisamente o día 25 van a facer unha homenaxe aos esclavos que construíron o tren de Ourencia-Castela eh, eh, E da Garrilla Antifranquista Precisamente en eh, Nagudiña e en Sarante, é verdad? En Sernández Fernández, é unha freguesía... De Portugal. No, de, sí, bueno, foi unha parte de freguesía de Viñáis, de, Viñales, de, Viñales. de tras, los montes, tras los Montes. Sí, sí, sí. Bueno, ou seja, que eh, o que estamos dicindo é que ti como historiador traballaxe con respecto a todo isto, que, por certo, pouco pouco estudiado e pouco comunicado, ou, polo menos, pouco po, Poucas publicacións hai sobre ese traballo que, que, se, que fixeron aqueles, entre comillas, esclavos que fixeron eh, dende sí. den a República hasta despois da, da Guerra Civil, non? Sí, bueno, hai, hai algún, algún traballo de, de, de referencia, digamos, básico, que xa hai anos, eh, exact, exact, o teño aquí exactamente un eh, publicado por eh, rafael ci que bueno era uno de los responsables de la televisión española eh, en galicia que no año 2005 sacó un, un libro muy interesante eh, llamado carrilanos postúne desde un tempo un libro gráfico en buena medida pero también de, digamos de, de investigación y este es un, es un libro de referencia encanto todos os traballos de eh, eh, épicos, que, de, que foi o, o Camiño de Ferro entre entre ora de, de Sanabria eh, e Ourense, e tamén pois as situacións sociais que acompañaron a, a todo este este, este estas sangueiras, non? Mm. Eh e despois tamén estuda da dará lugar precisamente unha o aso gozo, a situación obreiro moi importante en, en en todavía, boas situacións sociais, eh, folgas, eh, eh cuestións salariais moi duras en, en esa zona, na zona da Gudiña, eh da Vilarella, concretamente, el Gudián, e despois eh unha represión franquista moi forte contra todas eh, estas persoas de eh, sindicalistas e tamén de ideais democráticos de todo este sur leste Orenxán, e tamén a tamén a Sanabria, a Sanabria Tamorana. <tose> Un traballo de investigación que te complementas precisamente con moitísima aportación documental que seguro que fixeste aí intercambio tamén cos portugueses, como acabas de decir nesa de, de, de zona a mezquita, por exemplo, da freguesía de Quirose Piñeiro, non? En Vináis, sí. Piñeiro, non? O sea, é digo, eh, fago como referentista de libro porque é un libro que se pode perquer persoa do governo pode solicitar, a edición xerais, se un libro que aínda aínda, se pode comprar, incluso, non? Mm. É decir que ten un libro digamos con unha certa repercusión social, tivo sí, sobre todo na zona, noa sí. presentación deste libro o impresionante en Verín, aí, como sí. che digo no 2005. Despois, é un libro que que bueno, que non toca estes aspectos máis sociais, máis de de conflictividade obreira e sí. de represión, só as toca de, de pasada, e aí onde si sí, trabajamos a investigadores e historiadores xa desde aí tempo. O primeiro Julio Prada, o... Sí. Eh, sano, moi conhecido e eu que levo tamén bastantes anos en nesta cuestión. Pero a a, a miña visión unha visión máis integral porque intento unir estas, esta construcción os cambios sociais que leva o deseo a construcción do camiño de ferro con as asociacións sociais derivadas destes cambios sociais e despois a represión franquista e a resistencia que nace tamén en esta zona precisamente contra esta represión. É aí onde precisamente pois, traballamos en todo o que o, o surdimento da guerrilla da Raya, mm. a represión durísima que se sufre nestes dos conceños da Mezquita e da Gudiña, por exemplo, mm. e despois a maneira de, de como as pequenas comunidades do norte transmontano portugués reciben as persoas perseguidas, ven mm. persoas fusidas primeiro e eh, e posteriormente que gerreiros organizados e que de algun maneira todo aquilo que está detrás desta homenaxe e que queremos que queremos eh socer a veciñanza de ese Hernande, que foi unha pequena localidade transmontana moi distinguida eh nessa solidaridade humana, eh sí. e, e tamén na represión que sufrieron por parte de, da ditadura de Salazar a súa veciñanza, precisamente por ser humanitarios uh -huh. con estes perseguidos galegos, asturianos, sanabreses, uh -huh. eh, bercianos, leoneses e demais, e centrado tamén na figura de, de un guerrilleiro sí. do Concello da Veiga, de, de Corzos, de, de Veiga, chamado Alfredo Yañez Oguirre. de Domingo, sí, sí, sí. que está morreu en unha operación de limpeza a fines de, de novembro do ano 47, e leva desde entón soterrado de xeito anónimo na, no adro da admira de Santo Antonio de Xernández mm. e entón, pois, ali, eh, o que queremos é eh, poner unha placa del recordatorio de recordatorio de súa memoria e o, me e o tempo vendí unha amenaxe a toda a veciñanza de Xernández que, como che digo, <coughs> padeceu moito eh, a represión eh, salazarista por axudar precisamente os perseguidos galegos e de outras zonas do Estado. Que escondían precisamente as persoas que escapaban de, de, de Galicia para ali, claro. Lógicamente, os guardiñas, despois eh, davanlle no lombo os veciños, lógicamente. Non os guardiñas, é dicir, primeiro hai que dicir que nós nos fixamos en Xernande, pero hai outras pequenas localidades que normalmente eh, recibiron re re re re re a moitos dos perseguidos mm ben futuro longo, cuadra, sí. eh seishas, eh tuicelo, sí. hai moitas máis, eh. Parece que, que as zonas pues, de da Raya Seca, non? Si, sí, exactamente. Sí. Tres montañas entre sí. eh, digamos que son colindantes cos concellos da da Gudiña, sí. de, de o Ríos e tamén da, da, da Mezquita. da Mesquita. E mm, de xeus gardiñas non porque vamos a ver. A, a, no. eh, estas pequenas comunidades que eh, xa teñen uns vínculos coa xente do, dunha fronteira inexistente sí. polo tema do contrabando, sí. por exemplo, ou polo tema do gando, a xestión do gando comunitaria, sí, entonces sí. gregiles moitas veces a estas estos persoñados dunha maneira puramente humanitaria, dun sentido cristiano, vamos se dicirousei. Sí, sí. Inde que hai, Irmandade. inde que hai Sí, pero tamén hai pequenas partes das comunidades que sí teñen ideais democráticos, ideais de esquerdas, que tamén reciben por antifascismo, eh? sí, sí, sí. tanto eh, contra o Franco como contra, contra Salazar. Claro. E o tema do Guardiñas é un tema que ainda está por estudar, pero os Guardiñas normalmente cando unha comunidade de unha maneira mayoritaria recibe a estos perseguidos, o que falam normalmente os guardeñas, máis tiñen que ver coas pequenas eh, onde residían, onde habitaban ser da zona, non o momento que facían mirar para o outro lado. Sí, eh? sí, sí. O que non acontecía igual, pois, pues, con outros corpos de seguridade portugueses, como é a GNR, sí, eh? sí. o que despois será a famosa policía política, a PIDE. PIDE, eh? PIDE. Sí, sí, claro, sí, bueno, sí. Eses dous corpos si sí que persiguen enaña a veciños e tamén aoss perseguidos españois que estaban naquela, naquela zona Sí sí aos combatentes antifascistas que en realidade tamén tamén faccían algunha que outra desfeita nun bando nun, nun, nun, nunha zona e da outra que, que algunhas veces non, non, non, non, non, non... Non, non en Portugal nunca nunca nunca verdad ah, non, non, bueno, nunca minto, hai dúas ou tres ocasiones, pero son máis ben por, por erros, por fallos, mm. ou porque, bueno, ou por alguna situación, digamos, extraordinária. Non. Sí. A, as, as partidas guerrillaías mm. que adoptan entre 1937 e 1947 a retagarda en as, estas pequenas aldeas transmontanas teñen como norma non actuar nunca en territorio portugués. É, ajá, sí, sí. Bueno. O que naturalmente redunda en que a visión de tres de, partidos des vosos destes de, de, de, de gilleiros aínda hoxe mm. eh, en estas eh, zonas eh, que son nonento zonas moi conservadoras políticamente falando, mm. eh, pero eh, a visión eh, da xente eh, normal é positiva. Dan ah. todos fusidos, cuidado, porque hai guerrilleiros que son insulxentes que eh, fan a resistencia armada, pero tamén hai moitos perseguidos sí. que intentan utilizar o territorio portugués para chegar ao Porto mm. e ali embarcarse ben para a Francia. Escapando, sí. Ou ben, non ten que de, decir, ou xea para as repúblicas americanas. Sí. a ah, verdade é que escapados e fugidos. E, e ademais esa continuidade de hermanamento e axuda tamén se viu moi favorecida tamén co, co, co, co, co contrabando, non? Tamén escondían as persoas, se facían, axudaban sí, sí. a que ese contrabando tivera unha certa fluidez, non? Bueno, son zonas onde o estado apenas chega, son zonas moi pouco, digamos, de difícil tránsito, per perdón. <coughs> y, y entonces eh, digamos que hay una relacións comunitarias a ambos lados de una, de una raya prácticamente que inexistente y si contes a al día digamos a, a frontera en una frontera inexistente sí. ¿no? por lo monte qué pasa, sí, sí, <risa> pasa sí, sí, sí. monte estás en dos países pero sí. no es igual ¿no? Sí, sí, sí, non no hay, no, hay, no, hay reys Exactamente, non hai non hai río, non hai nada que sí, sí, sí. que que eh, digamos que separe como como si separa a rayamollada do Miño, non? Xa sí. o sea, a partir de Castro Laboreiro, non? Uh -huh. Ou zona de Cortegada en, en Galicia, non? Claro. Non, esta zona non hai nada, eh? Então esa raya se, se, se, se traspasa eh, con certa facilidade, eh, digamos, xeográfica, aínda que ás veces non tan fácil porque hai moita eh Escarte. digamos des de moita vigilancia, a parte galego-española eh, e os carabineiros, os civis, os falangistas, e na parte eh a eh portuguesa a pide a, a os guardias daquela maneira sí. eh e, e a, a, a generi. Pero esta estas vínculos entre as comunidades de ambos lados son seculares e mm. então, pues, o contrabando tamén ese secu secular é algo que se dedica a grande maioría da población da banda e da outra, Pero nada outro, o, sí. o o de unse e outro será total, mesmo hai familias de un lado repartidas do un lado no ou outro, então hai unha porosidade moi grande en esa en esta en esta comunidade que, que favorece que moitas destas partidas que mesmo chegan eh, fora, o sea, pasturianos, hai hai persianos, como che digo, sonabrezos, estaba que están al lado, e despois galegos da zona de Valdeorras, moitos tamén, e, e despor último, hai tamén partidas guerrilleiras con veciños desa propia área. Eh? Hai veciños tanto portugueses como como galegos que participan destas De estas eh, partidas. Gracias. Digo portugueses porque hay una circunstancia realmente muy interesante que está muy poco estudiado ainda, que hay portugueses que sí participan dentro de estas partidas con acción económicas básicamente, mm. atracos, ¿no? en, ter en territorio ibalero. Sí. ¿eh? Sí, sí, bueno, e eh, eh, tamén algo que, que, que, que tamén se fusiona con esa investigación, quizás, eh, é importante tamén, porque naqueles momento, momentos eh, había unha explotación mineira de de Wolfram moi importante, non? E iso tamén axudaba a que eh, eh, esa relación eh, obreira eh, tamén casi, casi eh, destraperlo, tamén sirvía para, para, para comunidade en, en sí, non? Sí ese un es unha cuestión moi interesante que ainda está prácticamente sen estudar, Efectivamente, bueno, unha parte desse contrabando, sobre todo nos anos 40 da da durante a Segunda Guerra a Segunda Mundial, Mundial sí. se hai un contrabando de Wolfram eh, estaño de Wolfram, enorme, enorme en, sí, sí. en ambas partes e unhas veces, veces máis da zona portuguesa para España ou o, o revés máis da zona galega a cara a Portugal, bueno, galega o salmantina por exemplo, que tamén hai moitas sí, sí. minas tamén de Wolfram ¿no? bueno, eso, como digo, está ainda por estudar, e tamén o que sí é certo é que estamos a falar dunha presencia de perseguidos, ten fusidos, ben guerrilleiros de casi 10 anos hai xente que pasa moito tempo, tempo e ten que vivir de arte Carai. e unha das maneiras que era precisamente das múltiples, como ben apuntas das múltiples minas quer de estaño, quer de Wolfram, mm. quer mesmo de Ouro que uh -huh. aí no norte, no norte trasmontano, e onde sí estamos registrando presenza de, desde mineiros asturianos perseguidos, no, uh -huh. hasta guerrilleiros galegos que alternativamente traballan nestas estas minas, ou tampouco había, había necesidade de, de de man de obra, non se era moi estricto en canto ás plantillas de quen era de quen de de Ser, porque aquel momento era necesario producir volfran como sexa, no, e uh -huh. entón sí que efectivamente Eh, a a minería serviu como unha unas, digamos, da tiro de agocho, de agocho, de xante proseguida e tamén de medio de vida, de subsistencia en unhos momentos eh, especialmente duros economicamente Sí, que algúns aproveitaron moi ben e eh, fixeronse enormemente ricos, según dixeron, segun teñen escrito algunhas persoas. A verdade é que é eh, eh, eh, fantástico e fabuloso feito de, de, polo menos, de poñer en valor ese traballo que moitos dos nosos antigos ou moitos nosos maiores, por certo, na, na, na explotación ou na, na, no traballo que se fixo de, do camiño de ferro de, de Castela a Ourense, aí houbo... Mm, Ent entrecomillas o que dicen por ahí, esclavos ou, ou persoas que que quen redimir a súa culpa pero que non precisamente foran eh, obreiros en sí sen que algúns deles intelectuais e todo non sí. eh, mm, mm, é un tema que aído que se sabe se sabe e hai bueno, hai referencias en canto eh, pronto sí, sí. a, a presencia de De, de persoas eh, presos políticos eh, na, nos traballos eh, de, de, do camiño de ferro concretamente eh, as, os primeiros campos de traballo que existen en, durante bueno, pues, eh, durante a guerra civil de sí. eh, que o franco organiza son os que se montan eh, para facer o túnel do Padernelo. Do é eh, que un túnel de moitos quilómetros, de moi complexo, pero bueno, pois pues, os primeiros mmm, batallóns de traballadores, que son destos políticos, son os que se montan na aínda existe hoxe eh, os os Alpones, hmm. eh, en, en, Requejo, en Requejo de Queixo, de Sonabria, sí, sí. e tamén e tamén en de Ludián. Si, En Ludián, ah, sí, sí. si, sí. sí, sí, vamos a a proyectar eh, un un des, un traballo de xente de Lubean que fala precisamente de este de este eh, este carpón, estas naves sí. nas que había centos de presos que mesmo mesmo a aquela altura eh, eh, se estaban digamos con aserrollados con sí. eh, Con, digamos con cadea claro, en cadea sí, con no. argollas en cadea así sí, sí no, no, falou nos no. falou nos de, de, de que ainda está no. ese galpón ali eh, pues están, sí, sí, sí. Eh, eh me parece que van a a, a, va a desemitir un documental la menina que vía sí, os homes encadeados non exactamente exactamente sí, sí, 300 sí. pesos políticos de dicho que dí, sí que, pero que... Eh, no, no de requejo había máis. no de quejo ni conceptos 800, claro. 800. Nada de nada de requejo, que, o que o que traballaba na outra banda do túnelo de Padornelo unha da Lubián e outra da zona da Requejo ¿no? entón, se di que esta xente empeza a traballar prácticamente eh, descalzos ou únicamente con alpargatas Caray. prácticamente Pois ali, ali, naquela época, o frío <risa> <veis, risa> que era terrible, porque na, no ano 76, que estuve por ali, estuve trabalhando en Viana do Bolo algúnas veces quedábamos incomunicados coa neve, o sea que Viana do Bolo non está tan alto como o Paternero o sea que, que aquelo sí, sí. debía ser <risa> traballar bueno, el, casi sí. co, como na na, na, na no, neve, se non? Di, se di que, que en ese tempo Eh, que dá as primeiras botas de auga para, os, para estes traballadores de, do, do batallón da zona de requejo son concretamente os Pachafeiro que son os, os grandes contratistas das, sí. da, da, das obras en ese momento que, por certo, non, non tiñan especial fama a nivel social. Sí. Efecto, eran eh, un deles eh, eh, o máis importante que era realmente un dos, dos cadros da, da empresa MZV sí. eh, foi chegou a ser o, o, o secretario de de Falange de Zagudilla nos primeiros momentos do golpe militar, con, con, digamos, con unos resultados bastante terribles, mm. pero que, sin embargo, eran gente que sabía traballar, sabían. traballar, o sea, sabían que si non se lles daba unhas mínimas condicións a aos obreiros, estes non rendían. Non había producción Exactamente, non rendían, por lo tanto, fueron os primeiros en darlle eh, botas de auga Eh, aos presos políticos que traballaron no, en ese túnel de Parnolero y que, eh, bueno, xa sabes que máis que este, este túnel deu lugar á creación dun poblado, o poblado uh -huh. de Santa Bárbara. Sí, está sí, sí. Que, está desaparecido, no pero aí chegou a haber pues, prácticamente dos mil traballadores vivindo ali. ¿eh? Uh -huh. Una... No, no, no, no pleno Parnolero, o sea, na, na base do, do Parnolero. Carai, pois... Pues... Menos mal que hoxe temos un avance extraordinario. Vólvanos a repetir o nome dese de, de, de libro que, que os nosos ointes poden chegar a, sí, a mercar. Sí, sí, sí. Eh, eh, o autor é Rafael Cid, unha persoa moi conhecida, un jornalista moi conhecido, responsable da televisión española en Galicia, hai anos, ou en no, pero bueno, é moi coñecido se chama Cabrilanos os túneles dun tempo e está editado en serais no ano 2005. E un libro que foi moi, bueno, de un gran éxito editorial, e unha presentación que estuve, nada además era a de Berín, multitudinaria. Carai, pois... Eu xente eh... de, de 40 50 kilómetros a, a Berín, para ese día estar ali no, no cine bueno, o antigo... Cine Buenos Aires claro, claro. Bueno, e, e, e, bueno Falando contigo seguro que Os nosos ointes dentro de pouco Poderán disfrutar dun traballo Que publique con respecto a esa túa investigación e, e esa historia que, que, que ti traballas Non? Bueno, niso estou eh, bueno, Se ha tenido publicado en revistas especializadas Algunas claro. Conexas parciais pero é un traballo moi difícil, porque habrán sí. diversas comunidades, o mm. eh, Zamora como como Galicia, e despues Portugal. Ei, e y ahí... o, o traballo arquivístico é, é difícil, sí. é, é moi difícil, eh, tampoucos os arquivos oficiais, nin os españóis, nin os portugueses, están organizados de maneira de que Puedes calquera toda moda Exactamente sí, pode sí. estar ali, y, yo, un, yo non... que non. E outra cousa que te preguntou Dionis, un, un, cosa, eh, a, tamén haberá certas reticencias dos maiores eh, que, que porque mm, quizais contar cousas que pasaron no no eh, es eh, aínda aí ese medo escénico, un medo eh, de, de, de contar cousas que pasaron no momento, non? Si, sí, sí, porque a represión foi muy dura. Eh, parte dos da, digamos, os dos verdugos os victimarios, ou o que era chamarlle eh, eran faranxistas da zona hmm. faranxistas que teñen nomes, apelitos e teñen familias que ainda sí. existen e que, ás veces, as propias comunidades, pequenas comunidades pois, claro, é un proceso muy doloroso y, y, y mismo de, de división dentro de la propia comunidad. Eso sigue existiendo en... Bueno, no voy a dar nombres por si acaso, pero sí. Que, que, que sí, que eso está ahí e coñecénse, coñecénse moito. Entre eles coñecénse, e hai algún que a mellor ten un certo poder, un no, certo, no, ya non no, ya... obstante no é iso, eh tipo atopar familias que antes eran de eran ideas atefrancistas, si os iso do <ríe> <lo> bloque, certo? <ríe> <risas> ao revés, revés, Bueno, revés. Sí. bueno Entonces, pero pero quero dicirse que refírome a que é que a dificultade de información dos propios actuantes sí. tamén é, é, é un, un handicap que testi como historiador, non? Si, sí, pero iso nos atopamos, calquera das persoas que estamos investigamos e non falamos únicamente de, de víctimas sino que tamén falamos dos, dos victimarios, sí. esa, esa dificultad témula. Neste caso, nesta zona está un poquinho, digamos un poquinho máis porque houve unha confrontación social evidente claro, claro, claro. unha cousa que, que tamén quería comentar que tamén a mellor uh, pode ser a tua parte que a igrexa nese, neses casos ou, ou os, os poderes eclesiásticos naquel non, non, teñen tam, non terán tamén documentación ou... vale, home, parece ser que se, se nos uh, uh, con cortou a comunicación As tecnicidades axudan, a veces, para que continuemos falando. Dionisio, eu queria preguntar, ou que trataba de, de, de saber si a igrexa ou o, o régimen eclesiástico daquela zona, por, m, m, alguna vez eh, consultáxelo, ou, polo menos, poden aportar algunha documentación, ou poden aportar información? Bueno, obviamente, obviamente, eh, os testemunhos de párrocos sempre son... Mm. Son, son importantes, pero se sabes que a discreción creo sí, que sí. normalmente se distingue. Sí. E por a Igreja foi, como en tantos sitios, digamos, de entre luces e sombras? Sí. Eh, un, te, zonas, un, un testigo zonas, mudo, non? Sí, no, a veces non tan mudo. Ah, sí, sí, sí. No, no positivo y no negativo. Es que vamos claro. Voxe poner rápidamente hai un caso concretamente, como xa é notorio, se pode falar dele, eh, o parco Rivada en Campo de Cerros xoga hmm. un papel de organizador das propias milicias de falange. Ah, xa está, está detrás de, de represalias. Vaya, xa no? ves. Sin, sin abundar máis en, en no tema. Sí, sí, sí. sí. O conto contrário, o padre Firmino Martins, que chegou a ser alcalde de Viñáis, mm. que era unha conservadora en Portugal, me prefiro, distinguiu-se, distinguiu-se, eh, digamos, na protección dos perseguidos e eh, perseguidas, e tamén mesmo da, da guerrilla. Até que, digamos, o régimen de Salazar le cortou as alas, pero, hasta o ano 40-41, mm. o, o padre Firmino eh, foi unha persoa moi distinguida neste sentido. Carai. Pois é, digo, son... Luces e sombras. Referentes, vamos. Eu, eu refería a eso porque, en realidade pois a, a igrexa tuvo un papel moi importante despois do, do, do, do alzamento, como dicen, pero que, en realidad, pois, eso, a, eles deberían ter documentacións e, ás veces, participar máis cristianamente, pero non, non, non ese cristianamente entendido de outra maneira, non? é difícil acceder a este a este tipo de documentación, pero às veces, às veces sí se sabe precisamente eh no fixiseades se que o ano pasado hubo a tentativa de excavación para para eh, bueno, eh, a un colleros os, os restos de un carrilano portugués sí. que estaba precisamente en Campo de Cerros eh infinitesimalmente feito de escavación en base a un unha carta de este do parro do de Campo de Cerros uh -huh. e entón eh, dirigida a, no, ao concello de, de neste caso de Castrelo do Vado, non? Sí. Es decir, que as veces na os posibles locais municipais si sí que hai algún tipo de información por parte dos dos parros, como neste caso, non? Pero mmm, vais a dar normalmente Nas, eh, na documentación das parroquias que son, se sabe, tensos e demais non, non adoita ver ningún tipo de información, salvo que se xa un grego especialmente belicerante claro. salvo é claro, claro. bueno, pues, hay, en... hay gregos, por exemplo que fan listas negras e entón, a veces esas listas negras o nos aparecen, eu que sei, pues imagínate eh, con a documentación de falange eh, sí, sí, tal sitio sí. ou a documentación que poda, eh, poda existir eh, na Guardia Civil, non? Entón, as veces, si sí, hai, hai algún tipo de, de bueno de, de documentación, neste caso, moi negativa, eh, por parte dos párrocos. No caso de contrario, de que os párrocos eh, protexan aos seus feligreses, que tamén acontece, máis de unha vez, nesta zona e outras tamén, normalmente, iso queda na memoria colectiva. E o que tamén intentamos eh, recoller. Pois, Eh moitísimas grazas, eh, Dionisio. É un, foi un placer e unha honra terte aquí no noso programa e, e aprender cousas importantes da túa investigación, do teu traballo. Que teñades moito éxito en ese homenaxe, en ese acto que vades a ter precisamente o día 25, creo, non? Sí, o día 25 pola mañá á Liños Sernande e pola tarde na Goliña. Pois moito éxito vos a, a, a gor desechamos des é eh, eh, que si continúe que, que poñen valores eso que fixeron os nosos antigos ou nosos antigos aínda que moitos non eran galegos non porque eran persoas como di diste que viñan aí para, para redimir contas según dicían eles non vamos a ver no que o tendido do camíño de ferro hmm. eh, o que va ir desde os tramos que van de, de Requejo ata baños de molgas... Hmm. Eh, a maior ma, da xente de fora, claro. case a metade son portugueses e e hai xente, por pues, pues, eh, se traían moitos mineiros de de, Murcia, de sí. la da Unión, sí, sí, que eran sí. moi apalenciosos nos, nos túneis, por exemplo, e sí, sí, sí. había xente traballando de, de Castela bastante e mesmo pois pues, eh, se ata ata algún canario apareceu por aquí tamén. <risa> son decir eh, que aí aí si sí que hai unha mestura e é unha cuestión ben interesante de cara aos propios um, componentes sindicais, sí, sí. hai xente que ven xa de outras zonas como Asturias tamén, tamén os mineiros, sí, sí, asturianos, xa con un bagaxe sindical societario moi importante, mm. e que son de unha maneira dan vidos sindicatos, e despois as xentes do lugar que traballan mm. eh, no tendido, que aceden por primeira vez a súa experiencia sindical e as loitas sociais Nos, nos, nos tempos da república. Então, no. eh, hai unha especie como eh, mou, eh xente de, de moitos lugares, eh, que coinciden sí. no no período da Guerra Civil primeiro e despois eh, tamén nas partidas de da Guerra. Bueno, pois agradecerche moitísimo, Dionisio, todo o traballo e eh, eh, que seguiremos en contacto para para que continuemos aprendendo de ti e eh, do teu traballo de investigación. Moi, podíamos a vos. Moitísimas grazas. Até outro momento, Dionisio non